Hát te? kérdeztem magamtól Huginak. Úgy láttam, nekem a szárnyaim az égig értek, hát neked? És még azt is láttam, hogy odafönt csak az űr van. Kifogadott. Hát te. Aztán csak lebegtem, álmodtam. Tovább kell.